Rasulullah Rasulullah salati ala bin halini wa arqam jati Zavrach i pa da Allah, Allah budi še nam salavat i selam donosimo na njegovu oslanike, imenilika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegovu ashaber i na sve onih koji ga sjede dosudnjeg dana. Allah je lešanu nam je, kao što znamo, pokazao put istine i taj put nam je učinio jasnijim. Međutim, pored tog jasnog puta, postoje drugi neki krjudavi putevi, postoje neki mutni nejasni putevi, a također na tom jasnom putu kriven Vela Đeršanu mu pojasnio kakav je, postoje i neke prepreke koje insan ne bi trebao da ih zaobjeđe pa da skrene tim nekim krjudavim putevima, već bi insan trebao malo te prepreke da pobijedi, da ih malo skloni, da ih prijeđe, da bi nastavio pravim putem, a da se traže i neke izlaze jer Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom životu svojim primjerom, svojim govorom dao nam je smjernice kako ćemo mi da te da te kriudave puteve otkrijemo, da te puteve znači osvijetlimo i da vidimo kakvi su, šta su da prepoznamo te greške i pokazao nam je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako ćemo te prepreke koje su na pravom putu kako da ih prevaziđemo. Prepreke su raznorazne. Allah Zadršanu u nama je jezik dao kao veliku blagodat koju mi ako budemo znali iskoristimo možemo veliku nagradu da steknemo sa tim jezikom a ako ne budemo znali da iskoristimo čovjek sa svojim jezikom može sebe da Allah Zadršanu sačuva do džahenema da dovede. Tako da i večerašnja prepreka kao i prijethodne dvije koje smo spomenjali raspravu i smijavanje i večerašnja prepreka tiče se jezika a to je govor ona me, što nam se ne tiče. Kao što smo rekli da čovjek sebe svojim jezikom može da dovede sa nepažnjom ili u džehennem, a sam hvala truda da sebe dovede u džennet, pa u koji nam je svima poznat, kaže poslanik sallallahu alaihi veselam, zaista čovjek nekada kaže neku riječ kojoj ne pridaje toliko pažnje, a ona je od Allahog želišanu zadovoljstva, pa ga ta riječ uvede u džennet. A nekada, kaže čovjek, kaže neku riječ koja je odalaveđa držanu u sržbi. I ne pridaju, kaže, malo pažnje, a da gona, ta lažda se sočuva, dovede u džanan. Pa jedne prilike, Muaz, radijel Allaho pričao su poslanikom, sallallahu alaihi sallam, hadis je poduga čak, pa na kraju hadisa, kada je poslanik alaihi sallam savjetovo Muaza i kaže, uzove za svoj jezik, kaže Muaze, čuvaj kod sebe ovo. Pa kaže Muaz, radijel Allaho ono, u Allaho poslanije će, kaže, zar ćemo odgovarat za ono, što naši jezici govori. Kaže poslani knijemalite majkovo moaze, znači, kaže ljude, u džehendam na njihova lica, kaže strovalit, osim plodove njihovih jezika. Osim ono što ljudi požnju, što su njihovi jezici posijali. Pa čovjek, znači, nečuvanjem svog jezika, nepažnjom, može da sebe upropasti i da laže za šalom sačuvan. Tako da jedna od tih stvari koja je možda onako i najmanje primijetna, sve su znači uglavnom stvari poput ogovaranja, prenoštena tuđih riječi, psovanja i tako dalje, to stvari koje su nam svima jasni prepoznative. Međutim, ova stvar opasna i za razloga što je relativno skrivena od nas. Jer čovjek nekad priječa ono što ga se ne tiče, jer gibet jasno je, on je haram, u potpunosti, znači znam ogovaraš muslimana, gotovo je haram, prenoštena tuđih riječi, jasno je da je haram. Međutim, govor, Po onom mišljenju se ne tiče, u osnovi znači nije haram. Međutim, čovjeka može dovesti da gubi svoje vrijeme i tako znači može da ima velike posljedice. Izbog toga ljudi malo tome pridaju pažnje. Dotočimo ako Bog da večeras se ovi teme malo dotoč, čisto onako da se malo prisjetimo, ne bi Allah dželle džalaluhu nam dao da istoga izvučemo pouku pa da se koristimo. Jedan od hadisa koji su kao neki nama dokaz, kao jedna uputa iz koje treba da uzmijemo veliku povuku. Jeste je hadis Allahog poslanika s.a.v. gdje kaže od lijepog islama čovjeka jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Ova hadis je zaista jedan velik hadis o kojem su mnogi učenjaci govorili, a spomenut ćemo par govora učenjaka o ovom hadisu, i to je znači jedno veliko pravilo ovaj hadis u odgoju čovjeka. Jer čovjek, ovaj hadis znači, može, odnosno ima, da kažemo, dva stuba. Prvi stub jeste da ostaviš ono što te se ne tiče i samim tim prodgajaš svoju dušu. Boriš se protiv svog nefsa. Jer nef straži hoće ovo, hoće ono, međutim čovjek znači kada ostavi ono što ga se ne tiče, taj prvi dio da ostaviš ono što se ne tiče jeste preodgajanje svog nefsa. Dok je drugi dio, ono što je kontra tome, da radiš ono što se tiče. I samo to jeste taj, da kažem, drugi stup sa kojim će čovjek praktično primijeniti i steći dobra djela, tako da znači, ta dva djela su na narazdvojiva i to je, da kažem, ovaj hadis predstavlja kao jedne, neke smjernice kako čovjek da odgoji sebe. I... <hle> e, Kada su pitanju znači islamski učenjaci, oni su ovaj hadis, da kažem, e, pojasni su ga kako teoretski, tako i praktično. Pa su neki učenjaci ovaj hadis, kao što se prenosi e, e, od neke učenjaka da su rekli, čitav ahlak kruži oko četiri hadisa. Pa kaže prvi hadis gdje kaže, ko vjeruje Allah u Allah žel dašanu i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Drugi hadis jeste od lijepog islama čovjeka, jeste da, da ostavi ono što ga se ne tiče. Treći hadis jeste kada je poslanik, sallallahu alaihi vselem, rekao čovjeku kojemu je tražio savjet, rekao je ne moci ljuditi. Tri punkt I četvrti hadis jeste da je pravi vjernik onaj koji želi svome bratu ono što želi sedjeti. Tako da mnogi učenjaci kažu da ove četiri hadisa obuhvataju čital ahlak. A prva dva hadisa, koja smo citirali, oba se tiču toga da čovjek ostavi ono što ga se ne tiče. Takođe prenosi se od imama Dara Kutnija, Allah svela da je rekao, četiri su hadisa, osnova svih hadisa. Pa kaže, prvi hadis jeste, zaista se djela ciljnije, prema namjerama. Drugi hadis jeste ovaj, da je od lijepog islama, da čovjek ostavi ono što ga se ne tiče, Treći hadis jeste halal je jasan, haram je jasan, a između toga su nejasne sumnjeve stvari, alaikum salam. I četvrti hadis jeste budi na dunjalu ku skroman, Allah će te zavoljet. Pa vidimo i ovdje da imam darak kutni, ovaj hadis vrstao među četiri najbitnija hadisa. Također, kaže Ibn Uqaym, Al Allah adem se smiluje, uh, Svaje kaže pobožnost i dvogobajaznost sročena u ovom hadisu. Da ostaviš ono što se ne tiče, a da radiš ono što se tiče. Vidjet ćemo mi, znači, kroz primjere i kroz ostatak ovoga predavanja, da nije nimalo lahko da čovjek ostavi ono što ga se ne tiče, jer često mi mislimo da neke stvari ne se tiču, ono u stvari ne uopšte ne tiču. Znači, vidjet ćemo da neke stvari smo možda pogrešno razumjeli, pa da laž zašanu, da ne, da mi isto ga uzmemo polku. Znači, to je ono što se tiče tog kako su znači, učenjaci nama prenijeli, teoretski. Međutim, kako su učenjaci ovaj hadis praktično primijeli i nama prenijeli? Oni su ovaj hadis uzeli kao mjerilo i kao osnovu u svom životu. Šta god da su radili, pisali knjige, znači, šta god da su znači, u svom životu, uvijek su se vraćali na ovaj hadis i uzijeli su ga kao mjerilo i kao osnovu, u svim svojim stvarima. Tako da im je Allah Čelešanu zbog toga nima dao beričeta, da im znači uspjeha u njegovom radu, pa su do nas stigli, ali tako, mnogi knjige koje su oni ranije pisali, jer se nisu zabavili onim što ih se ne tiče, što god nema veze i sanjima, što god im uzima vrijeme, ostavljali su i šta god bi radili, tiče se, ne tiče mi se, ako me se tiče, radi, ujima Allah Čelešanu, nastavi, a ako se ne tiče, ostavi, idemo dalje. Tako da su oni praktično nama pokazali, Značenje ovog hadisa. Što u stvari znači od ljepote islama čovjeka da ostave ono što ga se ne tiče? Min husni islamin mar. Šta je sad ovo husnol islam? To je u stvari onaj čovjek koji je uzeo da praktikuje islam ispravno i lijepo. Znači onaj koji se drži islama, koji se drži vjere onako kako treba, takav će i ostaviti ono što ga se ne tiče. Znači ako ti ostavljaš ono što se ne tiče samim tim to je dokaz da se ti da se ti ako god da ispravno držiš islama lave da šanovijer. Takođe Allah džele šanovijernike opisao da su oni pa provala džanu kaže kada falahul zaista su uspjeli ili spašeni vjernici koji su u molitvi pokorni oni koji su usvojili namazu skrušen i u trećem ayetu kaže al-ladina hum anilahu mu'ridun oni koji od A odateljuju to je u stvari sve ono što je ništavno bilo da je širk bilo da je griješenje bilo da je ono što on se ne tiče znači sve ono što ne valja znači možemo prevesti ostavljaju ono što se ne tiče tako da su pravi vjernici oni koji lažu da vjeruju koji namazu, skrušeno, koji ostavljaju ono što ih se ne tiče. Pa vidimo da je jedno od svojstava vjernika to da čovjek ostavi ono što ga se ne tiče. Neki učenjaci kažu da ovaj hadis ukazuje na pola vjere. Jer kaže, vjera je sadržana u ostavljanju i u radu po nečemu. Pa znači, ostavljaš griješenje, radiš što tjela, žadačanom, naredio. Pa kaže, ovaj hadis obuhvata pola vjere jer ukazuje na ostavljanje. Znači, ko ostavi ono što ga se ne tiče, to je... Znači, lijep islam. A drugi činjaci kaže, ne, ova hadis kaže, bohata čita u vjeru, jer vančinom hadis govori o ostavljanju nečega, međutim, isto indirektno nam ukazuje da treba da radimo nešto drugo. Pa znači, ostavi ono što se ne tiče, a radi ono što se tiče. Tako da ti, znači, jedan dio činjaka kaže da ovaj hadis, u stvari, bohata čita u vjeru. E, e sad, ovaj dio koji slijedi jeste kako ćemo sad mi razumijet šta je to što se nas ne tiče, a što nam se tiče. Ovdje, znači, možemo podijeliti na dva dijela. Ono što se nas e, tiče direktno i ono što se nas ne tiče. Znači, u osnovi da se nešto ne tiče, a drugi dijel ono što nam se u osnovi tiče. Ali jedno i drugo je od onoga što nam se ne tiče. E sad kako? E Od stvari koje nam se u osnovi ne tiču, jesu stvari drugih ljudi. Kako ko živi, gdje ko živi, gdje ko radi, gdje putuje, odakle se vraća, što je uradio, koliko je zaradio. Znači stvari koje su e, uopšte u osnovi ne vezane za nas. Da čovjek sjedne iz pretkuće i sad gleda stigla komši drva ili stiglo 8 ili 9 metara, da on sad o tome je duma i da sad priča oko toga, znači ono što se čovjeka u osnovi ne tiče. Bez obzira znači u čemu se radilo, ra... da li se znači, radilo tim opštim stvarima čovjekovom životu, da li da se radi o ibaditima, znači kako ko klanjaš, tako radi, da li neko... Znači te stvari su stvari koje nisu se ne tiče. Isto tako znači tuđi grijesi su od stvari koje se nas ne tiču. Znači to ono što je jasno izvanštine svijeti, znači ono što se nas u osnovi ne tiče. Iako nekad... Može da nas se tiče u slučaju, ako ćemo nekome da naredimo dobro, da gledat od zla. Znači, ne tiče se nas, ali trebamo znači, to reći i to nije odgovara koje se ne tiče. Ali većinu znači, stvari koje smo navali su od stvari koje se nas u osnovi ne tiču. Dok e, drugi dio jesu stvari koje se nas u osnovi tiču, ali ne treba oko njih da se pozabavimo. Poput, znači ono što nas tiče, hrana, piće život, ženba i tako dalje znači, stvari koje u osnovi se tiču nas. Ali treba da izbjegavamo. Kao na primjer, imamo da jedemo, imamo da pijemo, svoj ono što je viška preko toga, sad da mi sad jedemo i da razmišljamo, da pričamo, pa koji je sad sastav nekog tamo jela, šta se u kojoj državi jede, onda mi oko toga da otvaram za neku polemiku, šta li je, kako li je, niti ne se tiče, znači to je s hrana što se tiče naših života, znači živimo, radimo, tako. znači tiče se u osnovi. Međutim svet to najviše koji nas ne zanima. Ili recimo razgovor o ženama. Pa se si sednu na koljuri onda pričaju eto kako bi žena trebala da budi. Šta je, kako je. Znači ako neko neće da se ženi, ne je potreba urije, dok neko hoće da se ženi, pa pita dođe pita te razumiješ da savet bratu se ženim, da mi reče šta ja treba kao žena gleda, kaže gledaj to, to to to i onda objašnjavaš ti detalje, šta si ti recimo kao ženim čovjek iz iskustva doživijem i šta ti njemu savetuješ. Međutim naoko da sjednu ljudi koji niti imaju veze sa ženom, ni s čim i onda onca da razglabaju, razumiješ kako bi trebala jedna žena da bude prava žena i tako dalje, znači to stvari koje se u osnovi tiču čovjeka, ali čovjek treba da izbjegava jer se ne tiču njega. Nema od nje nikakve koriste. Također, stvari znači koje se čovjeka u osnovi tiču, ali ne treba da se njima pozabavi, jeste i da kažjem neka prošlost, neka njegova, znači, prošlost čovjek nešto pogriješio i sad znači da se vraća na to da sam sebe rastužuje To stvar, znači, su stvari znači koje su završene od toga više nema nikakve koristi. Pa dođe čovjek sjedne s nekim onda pričamo i oj brate neki dan sam ja fulio krijedno za Zemcu, fulio tamo na ulicu skrijeno desno i onda on počne njemu razglabati što je srelo, kako je srelo i oj ja sam tu sad izgubio pola sata. Od toga nemaš nikakve fajde. Bilo, prošlo ti si skrijeno, vratio, završna priča, od toga nemaš nikakve koristi. To je ono što se ne tiče. U osnovice se tiče, al nema toga nikakve fajde. Znači takve stvari čovjeka Ne trebaju da se tiču i ne treba čovjek oko toga da gubi sad vrijeme i snagu, energiju, znači da ne bi sam sebe odveo. Tamođe ne treba. E, kaže Ebn-Kajim, Allah da mu se smiluje, svaki čovjek, svaki živi čovjek, šeitanu daje prilaz na tri mjesta i nema, kaže, to treći prilaz osim ta tri prilaza. Pa kaže, prvo, Jeste e, da čovjek se rasipa i da hoće još više da ima. To je znači prva da kaže prvi prilaz šejtanu. Drugi šejtanski prilaz jeste nemar, a treći prilaz jeste ono što se čovjeka ne tiče. Tako da su ova tri prilaza u stvari prilaz koji bi čovjek trebao da seka ni i da ih ispriječi. Pa u jednom hadisu, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem Allah želešanu kod vas voli tri stvari, a prezirje tri stvari. Pa kaže Allah želešanu kod vas voli da ga obožavate, da mu ne širk. I voli kod vas da se držite zajedno i da se ne zginijete. A u drugom rivaju ima dodatak, kaže da se savjetujete sa onima koji imaju vlast nad vama. A kaže Allah želešanu prezirje tri stvari rekla kazala a to je znači onog govor koji se ne tiče druga stvar puno pitanja znači pitanja koja nemaju nikog smisla šta bi bilo kad bi bilo je li tako i treća stvar da čovjek razbacuje znači da gubi svoj imetak bez ikakvog znači razloga bez ikakve koristi pa kaže imam neve vi u komentaru znači ovi riječi šta je to u stvari rekla kazala to je kaže da se čovjek bavi drugim ljudima, onome što se ne tiče. Znate pičeš o nekom a ti nemaš nikakve veze s tim o bilo čemu da se radi da čovjek nekog za ono, eto znači, neko ima u, u prošlosti u svom životu šta ja znam, možda problematčan bio, žive na kakav život koji možda neko od nas nije žive pa ga pita, "De bogati, kako, kako je to? Šta je to?" znaš, Zna što iznad nema ništa novo, prvi put čuje, paaj možda vama proživio, nema šta nije. I onda dođe čovjek, đem bogati, meni kako je to, šta je to? Nema potrebe. Nema čovjek kateri da on priča o prožnosti kad, kad je bilo nepokornan, kad je griješio, pusti čovjeka na miru. To što je tako takav život živio, pokao je, se vratio, nema šti s ništa. Tako da znači, čovjek, to što je rekla, kazala, to je od stvari koje uopšte ne treba da nam se tiču. E, koje je u stvari sad mjerilo, što je mjerilo, što se smatra ono što nam se tiče, ono što nam se ne tiče? To je mjerilo Islamu. Znači od lijepog islama čovjeka da ono što ga se ne tiče. Znači je sad mjerilo islam. Tvoje držanje za vjeru. Koliko se ti držiš za vjeru da tebe vjera od toga odvoji da ti ne zabaviš nečim što se ne tiče. To je znači glavno mjerilo. Nije sad mjerilo da dođe neko i da kaže možda sad neko ne voli nešto i onda on kaže o dobro ja ne volim auta i sad kad neko priča o autima to je kaže govori odmijen što se ne tiče. Samo zato što on u stvari možda ne voli priču o autima. Neko Sjedim nekim priča, dobro, što treba da gledam, koliko je prešlo, kako je Marija, šta je, kako je. Znači, na neko priča, njega se to tiče. E sad, ne može da neko što je priča koja nam se ne tiče, je samo zato što on to ne voli. Znači, nije mjerilo sam čovjek i njegove strast, njegove prohtjevi, već je mjerilo šarijat. Da li to po šarijatu, po islamu, da li to ono što se tiče, ono što se ne tiče, ili nije? Takođe, Što bi trebali spomenuti jeste također, znači hadis koji nam može pokazati znači što je mjerilo, što nam se tiče i što nam se ne tiče, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi vselem kada ga je Ibn Abbas radjala onoma pitao da li ćemo, kaže, biti odgovorni za ono što smo radili prije islama. Pa kaže ima poslanik sallallahu alaihi vselem Onaj koji I ovdje se Islam. i taj izraz. Ko od vas bude dobar u islamu, takom će se privatiti i dijela, dobra dijela koje je radio u džahilijetu, oprostit se grijesi. Odnosno grijesi se također pretvržiti dobra dijela. Znači onaj ko je radio u džahilijetu dobro, a onda je postao dobar u islamu, tako će se privatiti njegova dobra dijela, a loša dijela će mu se zamijeniti u dobra. Dok kaže onaj koji je prihvatio islam, ali nije znači nije njegov islam kako treba, njemu će njegov, njegovi grijesi koji radi radio u i dalje sad grijesi. Tako da neko ko će da se prihvati vjere, a prihvati se samo dijelimično vjere, i onda on znači, prihvati se vjere, on sad klanja, ali tamo i dalje možda pije alkohol. On posti, ali može dalje znaoči. On možda daje zekajat, al vama možda laže ili krade. Tako da onaj koji je i žahdijeta kod sebe ostavio neke stvari, te mu stvari da li ostavio gdje se? to je praktikovo nešto od grijeha, pokojo se, pokojo se lažo lešanu, ali nije u potpunosti. Znači nije ostavio to što je i žahdijeta imao. I žahdijeta je povukao neke stvari, ne, to se ne prašta. I taj nije uljepšao, znači taj nije uzeo islam na ovaj način. Zato se kaže, min husni islamin marim od ljepote islama kod čovjeka. E to je ta ljepota, znači, da li si ti kako treba se privatio ili nisi? E to ti je mirlo. I ovom Adi Isu jasno, poslanika alaih salam, e, govori na koji način će čovjek, odnosno, koji je to znak da se čovjek kako treba, odnosno, šta je to lijep islam. E, kada su pitanju uzroci, koji su uzreći koji preuzrokuju da mi priječamo govor koji ne se ne tiče. Prije svega, možemo reći da je prvi uzrok bez posačarenja. Neko nema, znači ima puno slobodnog vremena i onda on to vrijeme ne koristi kako treba. Već gubi vrijeme, znači nijema šta da radi i onda umislio da iskoristi u hajru, takav iskoristava u nečem što ga se ne tiče, tako da je prvi od razloga Znači da čovjek, bez posličari, da ne radi niti za dunjalog, niti za hiret. Pa kaže, Ibn Nasud, radi Allah ono kaže, <clears throat> mrzim, kaže, da vidim čovjeka koji niti radi za dunjalog, niti radi za hiret. Znači, od njega nikakve koriste. Ima vremena koliko voće, niti ima kakav posao, niti ima kakve obaveza, ali kaže takav čovjek, niti radi za dunjalog, niti radi za hiret. a kaže, mi nećim da on sallallahu alaihi wasallam ostvari kaže koje najviše štete čovjeku jeste kaže go onaj bezposljećarinje čovjek ne, ne radi ni za domljak ni za zahiret jer kaže duša neće da sjedi besposlena znači duša neće da bude besposlena ili ćeš ga reti nju zaposlit nečim što je hajer ili će duša u tebe zaposlit nečim što je šer što je zlo tako kaže duša neće da sjedi besposlena Pa ti vidi, da li ćeš ti to svoje sobodno vrijeme usmjeriti ka lauže da šamo mu, ka ibadetu, ka onime što tebi koristi, da obuzdaš tu svoju dušu, da ti, znači, nju usmjeravaš kog treba, ili ćeš ti bespostičar, pa će tebe duša zapostatil tako onim što godi nefsu, a znamo svi šta nefsu godi odgriješan i tako dalje, pa čovjek koji sjedi kući i nema nikakvih obaveza, nema nikakvih dekohajra da radi, nešto će mora da radi, pa će ga sigurno šetan iskoristiti priliku i njegov nefis će da radi ono što njemu godi dalaš za čan sačuva. E, također od, razlog, od razloga navodi Ibn Al-Kaim, kaže ko kod sebe sačuva četiri stvari, takav će da stekne ili da sačuva svoju vjeru. Pa kaže to su... Četiri stvari. Pa kaže prva, jesu trenuci, odnosno slobodno vrijeme. Ko sačuva znači uve četiri stvari, takav, je, takav će steći vjeru, odnosno čuvat svoju vjeru. Pa prvo, jesu trenuci, od slobodno vrijeme. Kako će čovjek iskoristiti svoje vrijeme? Da li hajru ili u čarru? Svi od nas imamo uvijek nekad neko vrijeme koje nam treba za odmor radimo nešto, učimo, tako uvijek imamo neko vrijeme koje nam je za odmor. I svi treba da vidimo to vrijeme da iskoristimo što bolje. Niko ne kaže čovjek treba non da uči, čovjek treba non stop da ibaditi, znači mi smo svi ljudi, svima nama treba odmor. Međutim svako sebi neka uzme nešto što će i biti odmor, a u isto vrijeme makar će neko koristimati. Nešto što ga neće dodatno sad povući za, za nekom drugom besposlacom. Znači zaberi sebi nešto čim ćeš se odmoriti, jer čovjek kada razmišlja realno Ne samo momci upsadode ovde nove primere selafa kako su oni živjeli kako su oni alazanči mi kad mi njih onaj dostić međutim čovjek kada realno razmišlja niko ne kaže sad ne treba čovjek da diže ne treba čovjek ništa sebe da bude na slobodog građana ne čovjek treba da bi da predaje otakole samo odmori nekad neke situacije kako bi sebe ojačao da ide dalje da se više laže dašanu ono približava tako da čovjek treba znači prva stvar da čuva svoje vrijeme druga stvar da čuva Odnosno druga stvar koju treba da čuva jeste e, razmišljanje. Znači ono što padne na pamet. Pa sad, ono što čovjeku pada na pamet, da li će to iskoristiti kako treba ili neće? Čovjeku znači nekad na ovom padne nešto dobro, nekad na ovom nešto zlo. Pa ako čovjeku na ovom padne nešto dobro, primjeni praksu. Kad na ovom padne nešto što nije dobro, preusmite se to razmišljanje kako preto toga da se boriš dođe tebi naopet ne razumiješ jedan sinadu do šapтала do š... dođe na šapčet razumiješ nešto što se ne tiče šapčet neke ružne stvari zlo otpaški čovjek treba da se bori na koji način preusmiri sa to u borbu protiv toga nastavi razmišljanje u drugom smjeru ne da te tebe nagovara da samo protiv tebe bori ne samo kontrol i sad ti razmišljaš kako će ti pretešitam da se boriš nagovara te ne na moje ne moje svoje misli preusmiri kako ćeš da ti u stvari radi to što te odgovara da radiš ili kako ćeš da vjeriš do onoga, Dotačitem ne govara da radiš. A što je druga stvar? Razmišljanje. Treća stvar jesu jeste govor. Da čovjek, da čovjek začuva svoj govor. Znači ovo samo posebi sebi, kad čovjek u govoru... Evo znači već treće predavanje koje se tiče govora biće još tako da je o, o, o, o, o, o ovoj riječ znači ne je da pričamo, već je bilo priče i biće i dalje priča znači o govoru. Čovjek treba, znači treća stvar koji da čuva jeste govor. I četvrta stvar, koraci, odnosno gdje čovjek ide. I tu stvar čovjek znači treba da čuva gdje ide. Da li ideš u her, da li ideš u šer, da li ideš tamo gdje alaža za šanu voli, ili ideš tamo gdje alaža za šanu ne voli, odnosno da li tvoj korace, tvoj vod, da li ide tamo gdje te se tiče i gdje ti se ne tiče. Pa nastavlja Ibn <clears> Khayyim, <throat> kada je spomenuo znači ove stvari, I, kaže, čovjek treba da bude čuvar na vratima ove četiri stvari. Da čovjek non stop dije. Znači, da čovjek, kaže, drži stražu na ove četiri stvari. Jer, kaže, ove četiri stvari su, u stvari, vrata na prijatelju. I na ove četiri stvari šetan uvijek dolazi i, kaže, grijesi uvijek dolaze na ova četiri vrata. Znači, na onome što čovjek govori, na onome što čovjek razmišlja, na onome što, što čovjek od slobodnog vremena ima i na onome gdje čovjek ide. Pa kaže, na ove četiri stvari svi grijes dolaze. I tako kaže, čovjek treba da uvijek bdije i da drži i straži, koristi izraz, znači da čovjek drži i stražu na ova četiri vrata kako ne bi dozvolio neprijatelju da uđe na ova vrata. Također, znači, stvari koje bivaju uzrokom da čovjek govori ono što ga se ne tiče jeste neznanje i nemar. Pa nekad čovjek nije ni svjestan da nešto što govori, da se njega ne tiče. Znači, nemaran je, nije, dok uvučio, znači nije svjestan šta je njegova zadaća na djunavu, koji će je jedno samo na čitav život živi onako besposlano i taj znači nemar i to neznanje, šta je u stvari čovjekova zadaća, šta se od njega traži, šta bi trebao, na koji način čovjek da živi život, to je znači od razloga što čovjek se bavi onim što ga se ne tiče. Također, od razloga jeste da se čovjek druži s besposličarima. Ljudi, imaš ljudi znači koji su slobodni, počitav čitav dan ne radi ništa, odneka im dođe izvod na faki. svaka mala reša onda dao svakako u tos, niko ne treba baskirat. Međutim, neko znači, ima neki izvor i čitav dan takav sjedi besposličari, ili neće da radi, ili nema posla, neće da ga traži, tako dalje. I onda neko ko se s njim druži, on znači mora imat nekoga. Nekoga će ufatit u zamku, pa će neko nesjesnut upatniti ne u zamku sa njim da se druži, pa i on može da od njega poprimi te neke osobine i da se bavi uz njega, znači to tako, svakako većinu svog ljura ne provodi u onome što ga se ne tiče, pa onako se s takvim ljudima druži i on će vjerovatno vremenom se početi baviti onim što ga se ne tiče. Od razloga također jeste je znači i, između ostalog i mediji. Pa mediji ljudima plasiraju, i to je jedan od najvećih razloga, sigurno, koji čovjeka vode ka onome što ga se ne tiče, jer mediji uglavnom plasiraju ono što čovjeka ne tiče. Ovijek znači nekakve tamo gluposti. Mi svi već vrema provodimo, sigurno, za obitelom na Facebooku, nego što pratimo vijesti, tako dalje prije, znači, bilo drugačije. Tako da, taj Facebook i ostale socijalne mreže. Čijesto insan hoće da pročita nešto od hr pa počne da lista i onda većinu, možda su 10% stvari dođe te razumiješ. Ti vidiš tamo neke vijesti, nekakve veze s vezom. I onda čovjek, želići, znači da nađe nešto što mu je otkoristi, naiđe na bruku stvari koji nemaju veze s vezom. Odnosno koje ga se uopšte ne tiču. Tako da je i to. da Čovjek znači, hoće nešto da otvori što, što mu je korisno, naiđe prije toga na da 10-20 stvari kojeg se ne tiču. I često da čovjek misliš da nešto je nešto po naslovu, misli nešto korisno, da nauči, otvori tamo neka glupost. Tako da u stvari mediji su jedan od najvećih razloga što čovjek govori ono što ga se ne tiče. I zadnji razlog koji ćemo spomenuti jeste da se čovjek bavi onim što misli da ga se tiče. A čovjek misli ovo me se tiče i hoće time da se bavi, a u osnovi se to ne tiče. Pa recimo čovjek želi da nekad da predstavlja tu sebe kao nekoga, da predstavi svoje neke uspje, pa ja sam takav, ja sam takav, tako onda sebe predstavlja, mislije da ga se to stvari tiče, a to nikoga ne zanima. Šta koga brigaš, šta si u životu, postiguju kakve ti diplome, imaš tako dalje. Ili recimo da čovjek priča, pa da kaže vidiš oni kakvi su, pa na po, pozdraviji za drugim ljudima. Dobro, taj i ta organizacija, oni su onako malo šuhreli, znaš, mislim da oni imaju ovo, ono, i znači je stvari koje čovjek misl U ga se ne tječu. E, kad su u pitanju posljedice, znači svaka od da kažem ti prepreka ili mahana o kojima ćemo govoriti, kojima smo govorili, ima i svoje posljedice. Govorit ćemo, znači spomenut ćemo nekoliko tih negativnih posljedica, kao prvo ono što je iz toga najjasnije, jeste da čovjek gubi vrijeme. Prvo od posljedica jeste da čovjek gubi vrijeme, A čovjek svoje vrijeme može da iskoristi i tako kai. Čovjek može, znači u najmanju roku čovjek da sjedi i da razmišlava o Allahu dželle džalaluhu, na znači, samozmi razmišlja. Razmišlja što aj eto kako ti da iskoristiš nešto što imaš. našo. Znači uzmi i razmišljaj, koristi razmišljanje. Tako da misle da radi nešto što se ne tiče. Eto, ako ništa sjedi razmišlja. Niko ne treba ne moj radi, ne moj, ne, sjedi razmišljaj. Dogodno. A kako kad bi čovjek uzeo dazikri, da uči Kur'an, da ibaditi, da radi nešto da stekne. Znači čovjek sjedeći ili žeći samo pomjeranjem jezika koliko, je, koliko nabjelo možda da stekne. Praznorazni zikrova ima, koji nam je poslanik alaih salam pojasnio da sa nekog kominuta mi steknemo velika dobra djela. Pa imate recimo hadisa koji govore o četiri riječi u zikru. Subhanallah, alhamdulillah, alaih, alaih, alaih, alaih, alaih, alaih, Znači, tu ima dosta, dosta hadisa koji govori o vrednost tih riječi. Pa Spomenut ćemo samo, evo, jedan od dva hadis ćemo koji govori o vrednost tih riječi. Prih hadisi da kaže, poslanik sallalahu alaihi wa sallam, pokazu ovako rukom pet, pa kaže, nema ih vrednih nevagi na sudnjem danu, pet dobrih djela. Pa kaže, subhanallah, walhamdulillahi, walai ilahi, allahu, allahu, akbar, to su četiri. I peta stvar kaže, kad neko izgubi, kad nekome kaže umre, fino je odgojeno dijeta, on se strpi na tome. Znači, ove četiri riječi koje čovjek izgovori za nekoliko sekundi, svaka od tih riječi jeste krupna koliko sabor nekoga izgubi dijeta. Izgubi dijeta odgojeno i strpi se na tome. I kaže, nema, kaže, bolje i pijet tvari na vaginu sudnjem danu. Nekoliko sekundi, koje ti je vama, znači, vrijediti kao da čovjek se strpi na izgubionom dijetetu. Čovjek na tome je samo da iskoristi svoje vrijeme. Ili, recimo, kaže drugi hadis kad je došla se od Umuhani, Radhana kaže došla je poslanik Ali selam prošao je predvene pa kaže rekao sam Allahu poslaniče daj mi kaže neko djelo koje ću raditi. Razlika je stara žena slaba nisam kaže daj mi neko djelo koje ću koje treba puno koje mogu sebi djeci da radim. Pa kaže poslanik Ali selam izgovara Golaray kaže tasbih subhanallah 100 puta tot je kao da se slobodila sto mroba. Izgovara, kaže, Alhamdulillah sto puta, to je kaže, kao da si oprijemila stotinu konjanika na Allahovom putu. Izgovara, kaže, Allahu Ekber stotnu puta, to je kaže, kao da se žrtvovala stotnu deva obilježenih. I kaže, izgovara i sto puta, La ilaha illallah, to, kaže, popunjava sve što između nebesa i zemlje. I kaže, taj da niko neće doći s većim dobrim djelom, neći djelo veći neće biti podignuto Allahov i Lašanu, osim onaj ko dođe s tim je da čovjek da puta kaže subhanallah, sto puta, alhamdulillah, sto puta, la ilah, sto puta, Allahu akbar, kolika nagrada. Tako da znači, ova prvi, prva posljedica je sve da gubiš vrijeme. I to vrijeme koje čovjek, koje čovjek gubi u onome što ga se ne tiče, samo kad bi prusmirio u ovom zikru par minuta, što bi se tekao dobrih djela? Razmišljuju znači značenje, svakako, ne samo onako čovjek manjički da govori, već da razmišljuju značenje, što predstavlja ove riječi. Druga posljedica jeste da, pored toga što uzmaš svoje vrijeme, uzmaš tuđe vrijeme. Pa ti se počneš baviti nečim što se ne tiče, i onda i drugog ubaciš u tu besposlacu. Ako što sebi nanosiš zlo, već što i drugim ljudima nanosiš zlo. Ne tiče se tebe, onda i ti drugi uvaljaš u svoj belaj, ne znaš ništa da radiš dosadno, pa iko i ovaj drugi, nek' samo mnom vrijeme. Od posljedica jeste da neko, znači, ako govori o ibadetu, ne tiče znači za drugi musliman dođe čovjek i priča drugima o svom ibadetu ja sam postio ja sam klanjao noćni namaz vamo tamo a automatski čovjek može da počne to svoje djelo da mu dođe znači rija pretvaranje i da čovjek ne dođe za dođe do zaradi grih do poništi svoje dobra djela takođe posljedica jeste što čovjek drugim ljudima ispitujući druge ljude o njihovom ibadetu ne zna hoće pa govori da ti mene reci da ti postiš jel ti klanjaš jel ovo jel, o, jel, o, jel o. i čovjek a drugi pokušava s tim, znači eto, da ih ispituje, može postiti samo jednu tri stvari. Ili ćeš čovjeku da oništiš to njegovo dijelo, da kažeš postiš ti pa da čovjek sam malo misli, ja postim, ja klanjam, odem u dijelo. Druga stvar, ako čovjek ne želi da kaže da je klanja, pa kaže ne klanja, ne postim, slagaće. Ili treću stvar, da čovjeka dovedeš u neugodnu situaciju. Možda čovjek ne klanja, eto. Potrefulo se tako, svakom imam rastoj, pa del tako. Neko može nema dobrovodnog namaza, neko može nema dobro, dobrovodnog posta, ali možda ima neka druga djela koja mi nemamo. I onda, te neko piteš da ti klanjaš, bit će sad neogljeno da tebi kaže ne klanjam. Tako da čovjek ne treba ni u tim stvarima, jer to se tebe ne tiče, tuđi i badet, to je njegova stvar. Tako da čovjek, jedna od posljedica jeste i ta. Također, od posljedica jeste da govor o što se ne tiče, može često da prozorkuje rasprava. Mi smo u raspravi govorili, ali tako, o njenim posljedicama, tako da čovek nekad počne pričati nešto što ga se ne tiče, i ovaj drugi, pa dobro, ja se ne bi se tobom složio, ja mislim ipak da je, da nije treno, nebo je žuto, i onda ode u raspravu. Tako da čovjek istoga prijeđe u raspravu, a rasprava znamo koliko je štetna, spominjali smo prašli put. Također, znači, ovo može čovjeku da umanje vrijednost u očima drugih ljudi. Pa kad neko tebe vidi da se ti baviš nečim što se ne tiče automatskite ti iskodnjega pa uočno. Može neko želi da ima uvijek prijatelje koji su hajeli da se druži s određenim ljudima da tako da se koriste od njih. Iako neko vidi kod tebe da se ti baviš nečim što se ne tiče ti u njegovoj možeš možda padneš i na trbanjemu takav čovjek. A mi pri svega treba znači sve bi za prijatelje oni ljude koji sva lažu da su ono bliski koji koja lažu da su ono inshallah voli nebesim i od njih okoristno. E, koja su rješenja. Šta čovjek treba da radi kako bi ko se bi promijenio to da se ne bavi onim što ga se ne teči? Da ne bi puno zgobili vremena, ukratit ću vam samo spomenut nekoliko tačaka. Prvo, prije svega, kao u svim djelima, čovjek treba da odalaže, da traži pomoć. Mi svim u namazu, svaki namaz, učimo, ili tako, na svakom rekejatu, i jake nagodova, i jake nastajnice. Samo tebe obožavamo, je pomoć tražimo. I čovjek uvijek, i pored Fatihe, treba uvijek čovjek Allah zašanu da, da moli, da ga Allah zašanu učestveni na pravom putu, da Allah zašanu da adne da se pozabavi onjem što ga se tiče i ono što ćemo koristiti, da dne alok na heretu. Zatim, od stvari, kako ćemo sebi pomoć, jeste da se, primje, da se prisjetimo što mi gubimo od dobrih stvari. A čovjek kad krene da se pozabavi znači što ga se ne tiče samo da razmisli šta bih ja mogao koliko bi mogu Kur'an pročitat, koliko bi mogu naučiti, koliko mogo hadisa pročitat, koliko mogu zikra pročitati, koliko bi mogu namaza klanjati tako. Tako da čovjek treba da, da sam sebe posjeti na ono šta gubi sa besposraćanjem. Treće rješenje jeste da budemo svjesni štetnosti toga. Načujo je tačno što smo malo prisponenili, jel tako? Da čovjek bude svjestan na koji način može da mu šteti i šta može kod njega od negativnosti da preuzrukoje. Zatim, da se čovjek uvijek bori sam sa sobom i da se prispituje. Jer ovaj samobračun je jedna od najkrišnijih stvari koje čovjek može da uradi. Jer što bi čovjek sjedio i razmišljao o načemu što ga se ne tiče, kad može čovjek da sjedne i da razmišlja o sebi da se prispita što je taj dan uradio od hajera, što je uradio od šara. Tako da je, znači, samobračun jedna od najbitnijih stvari i koja treba da nam bude i tekako dobra zamena za govor o onim što nam ne tiče. Nemo govorit što se ne tiče. Pustit, znači, ne samo govorit, već i radit. Iako mi više govorimo, znači, o govoru koji, se ne, koji nas se ne tiče, al hadis govori o svim stvarima koje, se ne, koje nas se ne tiču. Radu se o govoru, rado se u nekom postu, rado se o bilo čemu što se nas ne tiče. Tako da čovjek treba sebi kao zamjena uzme između ostalog i taj samobračun. Takođe čovjek treba sebi da bira iskrene prijatelje koji će ga podsjet samo na hajr, a ne oni koji uskoje će on sam na da se pokvari i uskoje će on da govori i da se pozabavi onim što ga se ne tiče. Takođe znači čovjek treba da sebe zaposliti sa slomljenjem Allahu lešanu sa učenjem Kur'ana, sa bilo kojim znači zikrom jer je to jedna od najboljih stvari sa kojim čovjek može sebe da zaposlije. Također, znači, od stvari koje će čovjeku pomoć jeste da čovjek čita siru prijašnjih učenjaka, da čita njegov, njegovu biografiju, da, kako su oni živjeli. Iako već smo spomenuli teško da ćemo mi njih stić u ibadetu, u uopstveno znači u životu, ali čovjek kad čita, onda ima želju da makar dijeli mišta njegov ponaša. Tako da čitajući o životu prijašnjih generacija sigurno ćemo sami sebi pomoći da se okanimo onoga što nam se a da činimo što više dobrih dijela i da se ugadamo na naše dobre prijedodnike. Također, znači treba da odgajamo našu djecu, a i drugi ljudi znač, koji su oko nas, da trebaju oni da se pozabave korisnim stvarima. Znači kada odgajamo, jer svi mi treba da budemo odgajatelji, svi mi treba, bez obzira koja je naša vloga i koji naš posao bio šta god da radili, mi treba uvijek da budemo pedagozi, da uvijek od odgajamo drugi ljude na hajru. Pa samim tim treba, oni je oko nas, a prije svega znači, našu porodcu, našu djecu, da ih navikavamo, da ih podučavamo i da im objašnjavamo korist, korištenje vremena, a štetnost govora što ne se ne tiče. Molim Alavšu da Lešanu, svojim ćemo se ako Bog da zadovoljete, Još će vam samo jednu izreku spomenut, iako je u ovdje nekoliko izreka, znači stavio, ali spomenutim jednu od tih izreka gdje kaže jedan od naših prijedodnika, kaže ima nešto što sam toliko i toliko godina pokušavam da naučim. A našao sam u jednom onaj, u jednoj knjizi također da kaže što 20 godina kaže pokušavam da naučim, ali kaže ne uspjevam. I nikad kaže neću od, odustati od toga da naučim. Da pa se ga pitala, kaže šta je to? kaže da ostavim ono što me zanetiči. Veš kaže 20 godina pokušavam da ostavim, al ne uspijem. Ali bitno je da se boriš. Poenta je znači što ti čitav život boriš. Jer ako se ti ne boriš onda će samo to povećavati kod sebi. Što se više boriš, odbijaš što od ćebe. Nemađo na svi mi ćemo nekad u životu, znači ovo ne znači da ćemo sad ina kod prodavanje svi ostaviti što nas zanetiči. Nećemo sigurno. Al daaj makar nešto što možemo da promijenimo. Dalje se makar trudim, imam neke stvari koje navediš da sebi gubim vrijeme tu i tu i tu i tu, tu, tu a ovo da promijenim kod sebe. Ja to jednu stvar, evo primijenicu, ako provodim toliko i toliko vremena na Facebook, Facebooku, evo Osmanđu. Ako radim nešto što mi se netiče je tolko je Osmanđu. Ne možemo mi nismo stali ostaviti sve što nas netiče sigurno. Al da ajde da proberimo neke stvari koje možemo na nas da razmislimo, sjednemo, znači da odredimo taj sam Da vidimo gdje najviše gubimo vremena. Gdje najviše se bavi vanjom što se netiče. I onda kad vidimo gdje je da kažem, kvaka gdje je problem, e daj to da počnemo promjenjako sebi. I makar dio nečega da promijenimo, postajemo veliki heroj jakovo predavanje bude ako Bog da uzrokom da nešto ko ćemo priminimo posle bismo veliki hajer. On nam daje na šansu da ova naša družina upiše na vagu dobrih djela. Da dađemo da se koristimo od ovih riječi da budu dokaz za nas a ne protiv nas. I zadnja dobra neka hvala Allahu, gospodaru svitovnika, selavat selam na njega, selam na njegovu porodicu.